Одною рукою тримаючи товкач у себе між ногами, а другою покриваючи та відкриваючи його дерев'яною квартою, що з неї, звичайно, п'ють воду. Щодо пісень, то вони майже виключно присвячені актові сексуального єднання та органам відтворення. Починаючи з жартовливих і кінчаючи тими, що під формою несамовитої розпусти, переховують у собі безперечні сліди стародавнього фалічного культу. Чи чули ви, добрі люди, новину? Наша пічка з биком спала, а припічок з телецією, а запічок з овечкою. Коцюба нам яйця несла, мітла квочкою квоктала. Ступка яйця покривала, а Лиска хвостиком махала. Стережись, лисичко, Щоб не стало лишечко, Треба бути спокійною. І в іншій пісні Козак косить в лузі, А дівчина приносить йому обідати. Козак має за поясом люльку І просить, щоб вона дала йому Своєї коробочки вогню. «Дай мені, дівчину, свого труту!» Я не можу тобі дати, любий козаче. Мушу в матері спитати, чи можна козакові давати. Ой, давай прохання задовольни. Розкрий руки, розгорни ноги та підійми спідницю. Дві інших пісні мають цілком особливий інтерес, бо відзначаються повною, цілком примітивною наївністю. Одні з цих пісень. А жінки кладуть фалус у малі ночви та з повагою ставлять його на піч, називаючи його батьком. Серед цих пісень та танців відбувається ще одна церемонія, часто зараз же після вкривання коло криниці або після підгулювання. Бояри стелють на землі рядно, окроплюють його водою і кожний з них по черзі танцює нарядні з молодою. А після того кожний кидає дрібні гроші на тарілку дружкові, що стоїть там під час танців. В багатьох місцевостях, ми знаходимо її також в описах весілля минулого століття, церемонія ця міняла свою форму. Танцюють просто на підлозі, а то й зовсім не танцюють, і тоді молода обходить всіх бояр і частує кожного чаркою горілки. В Далмації та Славонії молода подає кожному гостеві води, помити руки. Ключ до зрозуміння звичаю – подавати свекрові воду для вмивання обличчя. І гості кидають її у миску з водою дрібні гроші. А гроші, що молода збирає таким способом, звуться Полеваціна. А в Славонії, крім того, коли молода вертається, набравши з криниці води та вкинувши туди крейцер, вона йде через ціле село, і кожен, хто з неї зустрінеться, має право на поцілунок. І разом із цим мусить їй щось подарувати. У Франції... Молода в супроводі дружки сама робить цей збір з мискою в руках. Кожний поспішає покласти їй свою жертву. А вона, без сумніву, показуючи тим, що вона дозволяє себе поцілувати, роздає всім без розділу маленькі бинди, що їх звуть прихильністю. В Німеччині гості кладуть свої подарунки на шлюбне ліжко. Ми знову мусимо звернутися до пісень, щоб знайти в них пояснення цьому звичаю, хоч вони і не стосуються безпосередньо до даної церемонії. В одній з цих пісень говориться «Викотили-викотили смоловою бочку, Виманили-виманили у пацюрихі дочку, Положили-положили на новій кроваті, що хотіли, те й робили чужому дитяті. Інша пісня, що також не залишає жадного сумніву щодо свого дуже стародавнього походження, каже «Панове сватове, та поїдем на влови!»